Avui estem en aquest segon dia de la cinquena setmana d'aquest entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. Avui el que farem és una cosa ben rara, eh? ben rara, ja t'ho dic jo ara. Si les instruccions d'ahir amb la cançó eren estranyes, les d'avui encara ho són més. Però de fet és una tècnica mil·lenària que fa centenars, fa milers d'anys que funciona. Així que l'únic que jo te l'explicaré amb un llenguatge senzill... Aquesta setmana nosaltres estem treballant dues coses. Per una banda, estem farem descobrir i actuar des dels nostres valors i això sortirà amb l'àudio de demà, de divendres, perquè ho puguis fer també durant dissabte i diumenge. I la segona cosa que estem treballant aquesta setmana és no lluitar i reducar les nostres veus. No lluitar i reducar les nostres veus. No lluita contra les veus. I això és el que justament farem ara. Perquè la proposta de treball que et faig és... És... chan xan, xan, xan redoble de tambors, vinga, vinga, vinga, misteri... No, no, no. No hi ha cap proposta per avui. Xinxa, re, xinxa, pam i pipa. Ale, no hi ha cap proposta. Que T'has que quedat pesmat, eh que sí? T'has quedat pesmada. Sí, sí perquè el que vull és que et frustrada, et frustrat. El que vull és que diguis, ja està bé, Daniel, ets un estafador. Jo m'he apuntat a un taller de gestió de l'estrès i del malestar emocional perquè cada dia m'envies un àudio amb unes instruccions perquè em pugui entrenar. I avui tens el valor d'enviar-me un àudio sense cap instrucció? Bueno, allò d'ahir, allò de la cançó ja era raro, però allò d'avui, cap instrucció. I vull que vegis com dintre de teues es desperten coses i diuen, doncs, pues, quina ràbia, això és una estafa. I a partir d'aquí, vull que respiris i et relaxis. Vull que respiris un parell de cops i relaxis el teu cos. Somriguis cap a dintre teu, cap a les teves veus i els hi diguis. M'és igual el que digui el Daniel, perquè jo no perdré la meva pau. El Daniel pot fer tota la trampa del món, pot, fer, pot ser un estafador, vamos, un estafador, de, de, vamos, de, de, de, com, com una catedral, perquè això de dir que enviarà cada dia un àudio amb instruccions i avui que envio un àudio sense cap instrucció, això és d'estafador. Però jo no, per, no penso perdre la pau interior, i això és el que et demano que et facis. I vull que vegis que moltes vegades la vida no ens dona el que volem, sinó el que li dona la santa gana. I aquí tenim dues opcions. La primera actuar en tot el que puguem fer i la segona no perder la pau, perquè qualsevol opció diferent és errònia. És a no dic només que treballem interiorment, dic també que treballarem exteriorment si és possible. En aquest moment tu no pots treballar exteriorment, perquè què pots fer? Escriure a Alejandra i dir-li al Daniël és es un estafador. Bueno, si Alejandra treballa, mi ella ja sap que sóc un estafador. Així que que siga, sí, vull no hi ha cap instrucció. No hi ha cap instrucció perquè el que el que bull es que és que ara atre l'xis i diguis dintre teu, Daniel, no m'importa, no m'importa que no m'envies cap instrucció. és més. Estàfam tan convulgués, <ríe> és a dir si to en tota la setmana a partir d'ara no m'envies res i m'ignores i resulta que envies una caca d'àudio cada dia en la que dius avui tampoc no hi ha res, avui tampoc no hi ha res, avui tampoc no hi ha res. A mi no m'importarà perquè jo no, perdré la meva pau. I aquesta és la instrucció que dalguna forma t'estic dient. No et dono cap instrucció, perquè el que vull és que passi el que passi durant el dia d'avui, paris un moment a tralaxis i diguis, si sí, donen més, donen més i sí, si sí, Daniel estafa més, cap problema, cap problema, perquè jo no perdré la meva pau. I t'explico una cosa que m'ha passat avui, avui és dimecres i la gent que fa aula interior amb nosaltres, doncs amb mi, que és un curs que fem tots els dimecres durant un any o que fem també presencial, doncs per primera vegada semblava que cap de, aquest cap de setmana podíem fer la trobada presencial que havíem anul·lat des de l'octubre. A l'octubre l'àvem fer, però el novembre, desembre, gener, febrer, març, la sem anul·lat. I hem estat tot el matí tres persones treballant perquè poguéssim fer la trobada presencial i aquesta, antiga, aquesta tarda que avui és dimecres quan féssim la trobada amb el grup d'aula interior al grup online els hi diguéssim sorpresa aquest dissabte i aquest diumenge si voleu podem venir i ja hem reservat una sala perquè l'hem reservada amb un jardí immens per poder fer classes fora i bueno, estàvem entusiasmats hem treballat hores i ara fa una estoneta acaba de sortir el Procicat acaba de sortir la Generalitat dient que ens tornen a tancar comarcalment doncs bé hem tornat a suprimir la trobada presencial. I sabeu què dic jo? Doncs respiro profundament, somric i dic sí, sí, però si sí que et donen més, donen més. Si ens tanques comarcalment no perdré la meva pau. I si la setmana que ve em tanques comarcalment, perdó, o municipalment, no, tra... no, no perdré la meva pau. I si alguna altra setmana em tanques domiciliàriament, no perdré la meva pau. Dona'm més, procicat, donen més, que m'importa un raba, perquè res del que tu facis trencarà la meva pau. Aquesta, aquest és l'exercici que et demano. No hi ha cap exercici. L'exercici és, aprofita totes les pífies del dia d'avui per somriure i dir, dona'm més, donen més, dona'm més. Així que ara, mentre estem, ja pràcticament estic a punt de, de tancar aquest àudio, et demano que, que, que diguis per tindre. Molt bé, Daniel, super estaafador, avui no en dones cap exercici. Po és pues molt bé. no hi és cap problema. Continua estafant me demà i demà passat i l'altre i l'altre, sense donar-me donar exercicis o fes el que et dongui la santa gana perquè jo no perdré la meva pau. Daniel dóa'm més, donen més, dóa'm més, però sicat. Sí, dona més, dona més, dona més i davant de qualsevol problema relaxa't i digues estic disposat a rebre tot aquest problema i no penso perdre la meva pau no dic que sigui fàcil però si dic que entendre aquesta idea és super, super potent tant de bo m'hagi explicat bé i tant de bo et sigui inspirador, recorda respires, et relaxes et situes amb el moment present i dius dona'm més, dona'm més perquè res d'això cap estafa teva, Daniel trencarà la meva pau interior i si vols demà t'enviaré l'àudio de divendres que segurament serà sobre descobrir i actuar des dels nostres valors o a la millor no, a la millor demà també t'estafo, vés a saber però si demà t'estafo recorda, et relaxes i dius Estimat Daniel, cap estafa teva em farà trencar la meva pau interior Un petó que tinguis un dia bonic al marge del que passi